بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله رب وكفرت بالجبت والطاغوت واستعنت بالأروة الوثقى لانفصام لها لانفصام لها الله سميع العليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهدوا ان لا اله الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها الى جنات النعيم الذي ترك نعلم حجته البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالكون الناس و اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فان في التقوى صلاح الدنيا والاخره خير الزاد التقوى ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب وتراب وكاسا الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم نجنا منها يا رب العالمين قال الامام ابن رجب الحملي رحمه الله في لطائف قال كم ممن امل ان يسوم هذا شح فخانَهُ أملُه فَصارَ قبلَهُ إلى ظلمةِ القبرِ قام من مستقبلٍ يوماً لا يستكمله ومؤملٌ غداً لا يدركه كيف لا يبشّرُ المؤمنُ بفتحِ أبوابِ الجنانِ كيف لا يبشّرُ المدنيبو بخلقِ أبوابِ النيرانِ كيف لا يبشّرُ الآطلُ بوقتٍ يغلُ فيهِ kama dia fi hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam ataakum ramadan sayyidu shuhur famarhaban bihi wa ahlan ndugu zangu ndugu wa tukufu wa islam baada mkumhimidi allah subhanahu wa ta'ala muhammad sallallahu alaihi wa wallahi Wallahi ni tafakari kwamba Allah subhana wa ta'ala ametuwezesha sisi kuipata hii Ijumaa ya mwisho kwa kuwa leo ndiyo si siku pengineipo ndio inaanza kuwa ndio Shabani ya mwisho kesho watu wao ingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Ibn Rajab Alhamdulillah katika maneno ya Busara Maneno amekwamba mtu niichukue katika kili yake kisha aiweke katika moyo wake na aip mieangalie neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya wajibu wake. Asema kam wangapi katika watu mimman ammal an yusuma hada shah. Aliweka nikakati akajiangaa kisawa sawa, sawa akawa na yakinini kwamba ataipata mwezi mtukufu Ramadhani kwamba ataifunga kisha fahanu amala amali yake matakwa yake matarajio yake kama hivi aje fashara qablahu ila zulmati alqabri ikawa badala ya kuipata mwezi mtukufu ramadhani akatangulia na ajali yake ikawa ndiyo sababu ya mtu kama huyu kuondoka duniani lakini kabla alikuona matarajio makubwa kwamba ipata mwezi mtukufu ramadhani kambi mustaqbil yawm ghabi katika watu ameiliki siku akaipata siku lakini angalia la yastakminuhu asimalize siku hiyo ameipata swala alfajiri ikifika adhuri hayupo tena ameipata swala adhuri ikifika alasiri hayupo tena ngapi katika watu wa muammil ghadah na mtu akaketi akajua kwamba ataipata kesho walakin la yudrikuhu kisha asipate kisha kaendelea akisema kaifaalah akiizungumzia mwezi mtukufu wa Ramadhani fadhila zake rahma zake kisha akisema kaifa layubashirul mu'min bi fathi abwabil jinan vipi huyu mu'min huyu asipate bishara kwa mimi ingia mwezi ambaye kwamba milango za pepo zimeachwa wazi Milango za pepo zimefunguliwa huyu muhimu mbona asipate bishara kaifala Bashirul almudhnibu zip huyu mwenye kutenda madhambi asipate bishara kwa nini bin Niran kwamba milango za moto zote zimefungwa aielekee mwezi mtukufu Ramadhani kwa tauba aielekee mwezi mtukufu Ramadhani kwa kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kinelekesa vipi vipu huyo ambaye kwamba al-aqil mwenye akili akili sawa akili ya tamamu mtu kama huyu asipate furaha kwa nini bwakati yuglufi he shaitani kumbe mwezi mtukufu ramadhani kuna kwa hui mwenye akili la shaka ataipatiliza kufaidika na hiyo mwezi mtukufu ramadhani mtume sallallahu ala katika hadithi atakum ramadhani imewajilieni mwezi mtukufu ramadhani sayidushuhur mwezi yame bora katika miezi zote kisha فمرحبا به واهلا كهيه بميزم تكوف رمضان يكبالي ميزم تكوف رمضان رحم الله ااندليه اكسم من يرحم في شهر رمضان يولمكم الله سبحانه وتعالى اتم رحم ketika هي ميزم تكوف ورمضان. Fahua marhum huyo yajuye kwa mambo marehemewa Allah subhana wa ta'ala nje kama huyo ikaingia mwezi mtukufu Ramadhan mwenye akili akaitumia vizuri huyo mwenye dhambi akatubia huyo ambaye kuomba katika njia ambakomania sawa akazidisha ibada kisha Allah subhana wa ta'ala akamrehemu afahamu mtu kama huyo basi yeye ndiye ambaye kumarehemewa kinyume chake manhuri mahaira Atakaye muher ya mwezi mtukufu Ramadhani fakuwa mahroom huyo yatambue ndo yote asipate mwezi mtukufu Ramadhani kisa sawa sawa asipate mwezi mtukufu Ramadhani katika ibada huyo yajui ndo huyo hapati kabisa kisha asema wa man fihi yule amekomba itamfikia mwezi mtukufu Ramadhani kisha asitumie kutenda amali amekombania sawa yetazawad na khairuz zadi attaqwa atamcha allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa limaadihi kwa ajili ya maisha ya kesho fa huwa maloom huyu ni mwenye kujilaumu atajilaumu daima mileni kwa kuwa ya mwezi mwezi ambaye kwamba fadla zake ni nyingi ya mwezi mwezi ambaye kwamba Allah subhana wa taala anaoacha watu huru na moto mwezi ambaye kwamba kuna nyakati kuna za saa mtu akitenda wema Allah subhana wa taala anamlipa maradufu kisha ikaondoka tu hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani huyo ajue huyo kesho atapata hasara Allah subhana wa taala wa badallah wa jalla inna kuduma shahr ramadan hakika Kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuwandani yake ni mwezi wa marahma Ndani yake ni mwezi wa maghfira bila shaka lazima huyo muislamu huyo ajiandae kisawasawa. lazima huyo ambe anaye muumini wakikweli muumini wakihakika Ajiandaye kupatiliza kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani Asema, yastahiqu minna yafaa sisi ni wajibu juu yetu wafadathu kudianda kumpokea huyu mgeni biatamm mustiqbal tumkaribishe katika makaribisho mekomba niye kisawa sawa makaribisho mekomba ni ya sawa kisha sema wa midaru hada na hii mara makaribisho ya kuikaribisha mwezi mtukufu ramadhani inma yuhsalu bihi alintifa kwamba katika haya makaribisho mtu akiikaribisha mwezi mtukufu Ramadhani bila shaka ndani yake tanufaika na hiyo mwezi mtukufu Ramadhani akasema arba'ata usulin akaiweka katika misingi minne kwamba hizi misingi minne ikiwa mtu ataipatia kisawa sawa vizuri kuikaribisha mwezi mtukufu Ramadhani Itaondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu huyu amerehemua. Itaondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu huyu ameachwa bali na moto. Itaondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu huyu ampatwa makfira ikiwa hizi misingi minne ataichukua kisawa sawa ikiwa hizi misingi minne ataifahamu na kuifanyia kazi. Asema al-asl awwal, msingi wa kwanza. Istiqbalu binniya, ni kuikaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa nia. Nia tu la ni ya خامسه nia mikomba ni safi nia mikomba ni kisawa sawa Sinia tu wal azimatu sadiqah na mtu awe na azma ya ukweli azma ambako inatoka katika moyo wake ai awe na nia ya kupata faida na mwezi mtukufu wa ramadhani na pia awe na azma kwamba hii mwezi mtukufu wa ramadhani inshallah nikiipata azma yangu ya Ni faidi katika amali ambako ni sawa Mtume صلى الله katika hadithi hadithi hii muula mwana hicho akasema min umdatu bi ni katika zile hadithi ambayo imejengewa bina juu yake mtume ya asema hadithi ambayo ilipokea Umar ibn Khattab asema inna mal uh, amalu si lingine amali yote yangali nia nia huyu mtu ni ipi kumba inaingia mwezi mtukufu ramadhani kumba anataka kufaidika je yake ni safi au ana nia nyingine kinyume na nia mko mtakikana Imam Ahmed subhanallah alikuwa kimwambia mtoto wake namwambia ya mtoto wangu kufanya jambo la khairi. kwa nini fa innaka hakika wewe mtoto wangu Abdullah illa tamtahulu ikiwa how lakini hiyo ya kwa kwewe ni amal tunui kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani hii Ramadhani hii imetofauti na Ramadhani zingine ambapo tumejifunga. Tufaidike ndani yake. Saa izo saa mkumbaziko hapo ndani yake ya yaheri. Tufaidike ndani yake. Tunui kuktirishaheri kuanzia leo tukipata mwezi mtukufu wa Ramadhani iwe ndio sababu ya sisi nugufuriwe madhambi yetu. Iwe ndio sababu ya sisi kuipata pepo ya Allah Subhanahu wa taala. An ba'd salaf qaal. Baadaye mmeleta kuwasema man sarrahu yulamu qamba inamfurahisha ay yakmulu lahu amal amali yake itimie amali yake itimizwe asema falyuhsin yatahu afanye uzuri nia ya yake bimana maana amali hiyo asihanye isipokuwa ifanye kutaka za Allah subhana wa ta'ala asihanye isipokuwa ifanye kutaka thawabu za Allah subhana wa ta'ala ndio nia ndiko inafuati we kwamba tunataka za Allah subhana wa ta'ala ndio yajimtu kufa Ramadhani na hii aiji ila kwa kutenda matendo mikomania sawa endelea asema fa inna Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala yajurul al adda Allah humlimpa mja kwa kitu gani ida hasanat niyyatu ikiwani yake itakuwa ni sawa ya Allah subhanahu wa ta'ala tamlimpa mja huyo akasudia kwamba ja ramadhan imekuja mwezi mtukufu ramadhan akithirishe ibada kwamba hajawahi kufanya katika ramadhani tangulia imekuja ramadhan ajisaidie kwamba yeye penginepo hii qurani aisome kwa ajili tafaidi kanayo tafaidika nayo aweke leo kisha asemma hatta bilukuma rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu ikiwa hata atanu ya khiri, mba katika tonge ya chakula mkumba atakula Allah subhana wa ta'ala ya ajiruh atamlipa kwa nini amekusudia katika kitendo chake hicho yale amekwamani sawa salaf kwa kuachia hiyo kuonesha umuhimu wa nia mkwamani sawa ibnu ajlan asema la yasnu'a amal illa bi thalathatin amali haytengene ke hamali haiku sawa hamali ayrekibiki illa bi ispokuwa ispokuo matatu akataja kasema kwanza attaqullaha mtu amchi allah subhanahu wa ta'ala kisa sawa kisha pili wanīyatan hasana mtu na nia ndikomba ni sawa sawa si mwezi wa mtu kutafuta ujira katika njia ndikomba si sawa ramadhan Si mwezi kama vile wengine ufikirie kwamba ni mwezi wa kuomba mtu akawa akajiwekea kwamba hii mwezi mtukufu wa Ramadhani ikiisha Ramadhani niwe nimejaza kapulangu langu la kuomba muombaji yule akaomba kwa maradhi yakeomba haiko muombaji yule akaomba kwa mambo yakeomba si sawa nia yake si faidiki ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huyo hasara na tatu isaba amali hii ili Allah subuhada wa ta'ala akulipe lazima uipatie hiyo amal ai uifanye alipotamrishwe mtu Muhammad sallallahu wa mtume sallallahu wa katika duwa yake ambayo alikuwa akiomba ibn qayyim asema hi du'a min ni katika dua kubwa mtume sallallahu alikuwa kiaomba ndio hiyo pokewa okay, shadad bin au sasema anna rasulullah sallallahu fi salatihi katika sala yake allahumma inni as'aluka thabata fil amri ya allah mimi nakuomba athabati nipe thabati nipe utulivu nipe uwe katika jambo kama mimi nalitenda ta'ala rushdi nipe azma ya kisawa katika uongozi basi anaomba Allah ana wa ta'ala thabati kwa kuwa binadamu katika tabia yake siku zote ni mtu wa kuchoka kwa kuwa binadamu siku zote kama atapata isti'ana kutoka Allah subhanahu wa ta'ala amali itamshinda lazima mtu arudishe kwa Allah wa ta'ala amuombe thabati na pia amuombe ampatie azma mikomania sawa katika jambo ya sara. Ibn sema sema fa inna kamal hakika kutumia kwa mja bil azimati wathabata ni kwa vitu viwili ni mtu awe na azima mikomania sawa azima mikomenea kutoka moyo wake pia zile vile awe na thabata, bimana, ni mwenye kulegelega leo akafanya lesho kachoka mwezi mtukufaramadhani ikaingia 100 ya kwanza watu wengi miskitini 100 ya pili ukaanza kupungua 100 ya tatu ikabaki wale maratibu wa kawaida ndani ya miskiti. kwa nini huyu jamaa huyu hakumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati Huyu jamaa huyu hakua nania, safi. Ai hakufahamu kwamba 10 ya kwanza ni bora, 10 pili ni bora kuliko 10 ya kwanza, 100 ni bora kuliko 10 kwanza na ya pili. Ai ni azidishe kufanya amali nikomania sawa. Hakujipatia mandalizi kwa kuwa kwa yeye Ramadhani yeye ni kupita tu. Hakujipatia mandalizi kukua. kwa kuwa kwa yeye Ramadhani ni kula na kunywa. Hakujipatia mandalizi kwa kuwa hakujua fadhila inopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tujitahidi katika ibada kwa kuwa hii ni mwezi kipekee. Tujitahidi katika ibada kwa kuwa hauna habari kama utaipata Ramadhani nyingine. Hauna habari kama kesho pengine ipo utaipata Ramadhani. Ni mtu aweke azma mbomba ni sawa. Jambo pili. Kwa kuwa Ramadhani ni mwezi mtukufu, Ramadhani ni mwezi wa aina yake. Kujipatie maandalizi sema as Sultan wa pili. Ayyuha al-anasah, mto yaandae nafsi yake kwa kitu gani? Bi ma'arifati ahkami ash Ni mtu aiandae nafsi yake kwa kujua ahkamu za sheria fi Ramadan ambako inapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadan. Apekuwe atafute hii mwezi mtukufu wa Ramadhani ina, ina yake hii mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna ibada kubwa ibada ya saumu zake ni gani nini linavunja saumu nini kuitafuta kuanzia sasa kwa nini li anna mayajibu alayhi asiyam yule shiri, ye kufunga وجب علي ان يتعلم ما يتعلق به من الاحكام lazima djuye kujifundisha na kujua yani kufungamana katika ahkam za funga malasaf hivi katika sisi jambo hili watu wanaipuuza mtu kasahau kuna alqaida kuna qaida ya usuli inasema wal aslu hata yarida dalila fi al-idni ipatikane dalili amekomba itakufungulia kifunguo kama wewe ifanya Baki pocha dalili ya kuonyesha kwamba hiyo unayofanya inafaa. Hii utaijua vipi? La shaka, mpaka mtu aisome kisawa hii ibada yafunga. Ndokapata nyingi katika misikiti. Ndeye mwe mtu kwa Ramadhani, hautapata dharsira Ramadhani kwa Bimana watu walianza kuandaliwa kabla, lakini kwa kuwasi, Si sisi ya yetu siku zote huwa watu hawajiandai katika ibada. Ai, mtu anaingia katika ibada akishateleza ndio mwanzo anaanza kuuliza vipi mtu kama uwe tafaidika na mwezi mtukufu Ramadhani kaif vipi mtu kama huyu atapata bishara kwamba wa huru na moto hali ya kwamba ibada Haku hakujiandaa kuitenda alimam Bukhari rahimahullah ameweka katika kitabu chake al-Jami' as-Sahih al-Musnad min hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naweka wa mlango mlango nasema babul ilmi qabla alqawli wal'amal al kuna mlango khas mlango unasema ni elimu kwanza kabla ya kutenda na kufanya ibada ya kila siku watu wana ibada za kila siku licha kwamba allah subhanahu wa ta'ala katika hii ibada ya swala anatuumbie kwamba hii ibada ya swala ikiwa mtu ataiswali kisawa sawa tan ha wal sababu ya kukomeka na machafu lakini unapata mtu anaswali kila siku lakini hali yake ni ile ile hii ni swala ni miongoni mwa sababu kubwa aljaliba tulirispi inayovuta riski karibu lakini niche ya hiyo hali ni zile zile kwa nini la shakka hii ibada ni kumbania swala haiiswaliwi na ya ibada haisaliwi juu ya elimu bali inaswaliwa kwa kuona ada mimi baba babaangu babu yangu ya akiswali hakadha wa ana kadhalika usalli pia nini vilevile na la Ibn Hajar akisherehesha mlango huo wa babu alilm kabla alisema katika fatwa sema arada bi Imam Bukhari alitaka katika mlango huu anal ilma kwa kuwa ya elimu shartu fi sihhati alqawli wal'amali Ndiyo sharti ya kuswihi kauli yoyote na ndio sharti ya kusii amali yoyote kila siku tunafanya ibada tutapata kwamba hali zetu hazibadiliki ijumaa nne imetosha moyo wa mtu kuwa na utulivu ijuma mtu kuhudhuria tu hata moja imetosha mtu kubadilisha hali yake lakini angalia hali yetu namna ilivyo bila shaka inaonesha kwamba hii ibada tukufu ulimu watu wamedharau ndikawa sababu ya mwezi mtukufu ramadhani kaingia mtu akarudi sehemu amekwamba alitoka mtu akarudi katika maskani amekwamba alikuwa kwa nini hakujiandaa kufanya hii ibada kwa ilmu kwa nini hakutaka kujua hii ibada ina umuhimu gani Asema falai utabirani illa bih amal yote kauli yote haikubaliki isipokuwa ifanywe juu ya ilmi asema fa huwa mutaqaddimun aleihima hino ilivu inatangulia qabla qaul alamal lianahu kwa kuwa hii ilmi hi mushihun linniya nitakuwa sababu ya mtu kusahihisha nia yake kwa ilmu itakuwa sababu ya mtu kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake ibada ambayo kwamba almusahihatu lilamal amee kwamba elimu hii baada kwamba hii imetakasika amali yenyewe pia sawa amali yenyewe nyoka. itanyoka al-fuzani hafidhullah fi sharhihi litatlu sura sema akisherehesha mlango asemna li anna la amala hakika ya amali la yanfa illa اذا kana mabniyan al-ilm hayewezi kunufaisha mtu mpaka ale alifanya juu ya elimu mambo ya kawaida kidunia leo akipatikana mtu Hakuwai ipatikana kama yeye alisoma akapatikana madarasani na, Akapatika na, madara na choko bila shaka funu atachukuliwa hatua kali njee ya ni mambo ya kidunia leo hana historia kwamba yeye daktari. akapatikana na wengine watu ushindano bila shaka hii ni kosa la jinai kosa kubwa atashitakiwa na kufungwa vipi hii ame kwamba itaangalia akhira yako kesho Vipi hapa duniani utashtakiwa je, kesho mbele ya Allah wa Ta'ala hali vipi? Kwamba wewe unamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala elimu, hali itakuwa vipi? Fuzana, sema ammal amal mafnuwal jahili ama amali ambayo mbomba imejingiwa hiyo ujinga mtu hakujituma kusoma mtu akaangalia kamba akaona kusoma si lazima akuona mimi siwa wajibu wangu kusoma asema amali kama hiyo fa inahu la yamfa uswahibu hi haitamfaa huyo mwenye kuifanya hiyo amali bali bali mbaya zaidi yakulu wabalang wa dalalan alayhi yawm kesho siku ya kiyama itakuwa ni majuto na itakuwa ni upotofu juu ya huu mja bila sisi kuinosoma hii ramadhani wallahi hatutajuaheri zake bila sisi Kuisoma hii ni ramadhani si ramadhan tu pekee bali kuisoma dini kwa ujumla wallahi hatutapata ladha ibada ndio kwa maana hali yetu ibadiliki ndio hali yetu bala yenyewe nzuri ndio inazidi kuwa mbaya wapi jahazi litobokea wapi hii jahazi ilitota bila shaka ilitota hapa wapi mtu aliporidhia kufanya amali bila yimu mtu aliporidhia na uislamu wake ambako bali ridia karidhia tu hii ndiyo sababu ya mtu kama huyo hawezi kuisihisha ibada yake hawezi kuifanya ibada katika njia ambayo yakumba miisho ya Imam Ahmad aliulizo kuhusu mtu kusoma elimu je asome elimu vipi asome makarafi angalie jawabu mkumbani toaka sema ma yakumbihi salawat asome elimu Amekomba itamsaidia yeye kusimamisha swala zake za siku tano. I, swala zake tano za kila siku. Asume ilmu itamsaidia yeye kujua sala. Si ilmu atajua mambo ya dini. Si hiyo tu Atajua ahkam za wa ahkam Wa ilmu atajua baadu za sheria za ibada atafanya. Iwe ni mada yote kwa kuwa anakijelemu kidogo Yakub Mola alfurqa sema qala umar bin khattab alqala umar bil khattab akisema la yabiu fi suqina asiuza katika soko yetu hii Hada asiuza katika hii soko yetu nani illa man tafaqaha fid din ispok wa yaletu peke amba kwamba ana elimu ya dini ana elimu ya biashara anajobea wa shira huyo pekee ndio tunampatia ruhusa auzi katika soko letu fa kaitha bil ibada na vipi mambo ya ibada ramadhan karibu nafika ramadhan kesho kesho hutuita ingia lakini je unize umejiandaa vipi kialimu kuikabili hii mwezi mtu ramadhan ubinaitufik الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ابن سيرين اسمع ان اقواما تركوا العلم حقيقه يا وقت وليات خصم ديني وكا كشا واتخذوا محاربا وككمليه عند المسجدين Fasallu wa saamu wa kafanga na vilevile wakasali bila ilmu bighayri ilmi bila ilmu kisha sema wallahi ana kwa Allah subhana wa ta'ala ma 'amila ahad bighayri ilmin hata tetenda mtu yote amali bila elimu illa ispokuwa kana ma aktar akthar mimma yaslihi ni kubwa kushinda yale ambayo kwa manayetengeneza kwa nini Amifanya bila elimu ndio swahibu zubaikasema wa mambi ghairi ilmin yaamalu faaamaluhu marduudatun laa tuqbalu yote miko, atatenda amali yote bila ilimu. afahamu fa amali kwa nini hujichokeshe nafsi yako kwa nini usijitone katika hii shabaka katika hii mtego wa ujinga wa mue yako ili kesho huni katika watu wa jikufaulu ili ingie ramadhani upate ladha ya ramadhani ingie ramadhani itoke ramadhani umeachwa mbali na moto kwani tusisome dini yetu kujiaandaa kwa ibada kubwa ya ramadhani tatu bure itakusaidia katika mwezi mtukufu wa ramadhani adduaa nasema ni dua kabla ya dua kabla ya kuingia mwezi mtukufu ramadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala kumbe ni ofa amewatolea, umini katika dua, bali akawaamrisha, akawaambia, waqala rabbukum yud'ununi astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekawazi mlango wa kwamba ni ombeno mtawajib. Na Mtume alisema, dua hu alibada. Dua hii ni ibada mtu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla kuingia ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Na hii dua, alisema, imegawanyika sampuli tatu. Kwanza alisema, du'a ul abdi rabba, ni mtu amwoombe Mola wake ainyuballirahu shaher ramadhan alla anfikishi aipate mwezi mtukufu ramadhan. Untu, wa ramadhani mtu muombe Allah subhanahu wa ta'ala amfikisha aipate hiyo msimu wa msimu wa khairi na pili du'a li abdirabbah mtu amwoombe Allah subhanahu wa ta'ala ainyuwaffiqahu fihi ni la amal alla anuwaffiqe kwamba hii ramadhani kilipata mimi nitende matendo mekombani ya sawa na mwisho ya sema dua ul abd rabb untomombe mla wake ayaj'alhu fi amjaliy ndani ya mwezi mtukufu ramadhani minal mutaqabbalin katika watu ambao saumu yao imekubalika katika watu ambao wamefuzu wayختim lahu bil itq minan niran napiaombe allah subhanahu wa taala amweke mbali na kana salafu saleh walikowale wemole tangulia ya'duna Allah walikuwakimbia subhanahu wa ta'ala ayyubal lakum Allah tufikisha mwezi mtukufu ramadhani nyua, kwa nini bokuwalijua kwamba mwezi mtukufu wa ramadhani ni mwezi wa khairi kisha hawakoachia hapo tummu yaduna dio walikuwa kifuatiliza wakimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ayatakabaleo منهم hi ramadhani tumefunga na Allah Subhanahu wa Ta'ala awatakabalie dua yao hi bilboku wale wembo waliyotangulia bila wekuwa kuasoma na kuwajua hawa hali zao zilivyokuwa bila shaka itaenda ramadhani itaingia ramadhani utabaki katika hali yako ile ile mwisho kabisa katika msingi wa kuomba ni mtu aichukue aiweke mbele ya macho yake afaidike na mwezi mtukufu ramadhani At-tahqit al-musbaq mtu apange mpangilia mboka ni sawa Mpangilio mboka umekaa uzuri kwa kitu gani linistifada min hadha shahr awake mpangilio ya yeye kufaidika na hii mwezi mtukufu al alaan mpangilia unaza sasa ili faidike na mwezi mtukufu Ramadhani Sheikh Ahmed Jazaid sudallahu asema faqatina so, minna wa katika sisi yخطط لأمور الدنيا katika mambo ya dunia mtu anapanga kisasa sawa takhtitu daqiqa muhkama akapanga mpangilio nzuri kabisa lakini yasema wa qabla wa, min, ma, wa ma li umr al lakini katika sisi hakuna watu wamekuwa kwamba mtu akakete kapanga mambo yake akhira kwa sababu mtu apange kwanza Fal da, falaj linafsika khutwa mtu ajalie katika nafsi yake mpangilio mzuri Ya kufaidika na mwezi wa ramadhani kwanza imaniyatun aweke mpango mkombaatafaidika kiimani walilmiah na ki wa pia kielimu na pia wadawa pia aweke mpango mkombaatafaidika kidawa kisha kataja miongoni mwa sampuli akasema mfano mtu aweke mpangilio wa yale ambayo kwamba manufaa yake inazidi mfano akatoa kadawa kama mtu kutoa dawa wa ta'alimi nnas na kuwafundisha watu wa sadaqa na pia kutoa sadaqa wa iftari nnas na pia kuofa watu ili afaidiki na mwezi mtukufu wa ramadhani pia na sayabuisho amekwamba hii tunaitoa kwa zetu kwamba mwezi wa ramadhani sana katika madada zetu haondoki kupata hasara ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani a vipi kwa kuwa wao wamejalia kwamba hii ni mwezi mwezi wa atafanana katika atima. mwezi wa mtu kujiandaa na kupika chakula mbalimbali. Mbali. Kisha akaikua safu za zote Si kufungua, atafungua kwa harakisha. Sidako itampita kwa nini ndamwingi anaupoteza jikoni? Hii, Hii, hi ni hasara. Hi haifai kwa kuwa mwezi huu si mwezi wa kula. Mwezi huu si mwezi wa kupika chakula mbalimbali, mbali. bali malo malaasa Bale saidi kwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani ndio mwezi ambao ninapatikana israfu watu wakapika chakula kupita kiasi kesho wakaitupa katika majalani hiyo inaonyesha kwamba huyu hajui muhimu mwezi mtukufu Ramadhani that's it lakini mama zetu hii mwezi kufaidika hii ni mwezi kusoma Qurani hii ni mwezi wa kutaka dini yako kisasa. kwa kina sana kwa hivyo tusipoteze nyakati zetu majikoni kwa hivyo tusipoteze nyakati zetu kuzurura masokoni bali في فايدي كان هي ميزه متكوف رمضان ان الله وملكتاه على النبي ايا الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فمنك مجيب وادخلهم الفراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وان باقي صحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وابدلنا شر المصكين وانصر ديع شكفي كل مكان ظامن رب ربنا اغفر لنا والاخوان الذين ولا تجعل في قلوبنا غلاهم ربنا انك رؤوف قوم استغفركم الله اقيموا الصلاه